Schwere Entscheidung für Hanni und Nanni. Für die Lindenhof-Mädchen begann die erste Unterrichtsstunde nach den Herbstferien mit einer Überraschung. Anstelle ihrer Lehrerin, Frau Adams, betrat eine vornehm gekleidete Dame das Klassenzimmer. Ihr folgte ein junges Mädchen, das schüchtern zu Boden sah. Guten Morgen, Mädchen. Morgen. Morgen. morgen. Bitte setzt euch. Mann, ist die mit hm. Schmuck behängt. Ist denn schon Weihnacht? <lacht> ich bitte um Ruhe. Als Erstes möchte ich mich vorstellen. Ich bin Elke Lemanski, und das ist meine Tochter Sinje. Leider muss ich euch mitteilen, dass Frau Adams gestern Nacht mit starken Schmerzen in die Kieferklinik eingeliefert wurde und sich einer langwierigen Zahnoperation unterziehen muss. Ach du meine Güte! Zahnschmerzen! Ach, die, die, die Arzt! Ja. Oh, ja. Bitte beruht euch! Die Sache ist halb so schlimm und so wie es aussieht, wird Frau Adams den Eingriff schon nächste Woche überstanden haben. Sie ist allerdings die nächsten 14 Tage krankgeschrieben und bis dahin bat mich eure Direktorin, Frau Adams, zu vertreten. Eigentlich unterrichte ich in der Irmgard-Schule, die liegt 300 Kilometer vom Lindenhof entfernt. Deshalb habe ich auch meine Tochter mitgebracht. Wir beide werden die nächsten zwei Wochen hierbleiben. Mhm. Mhm. Ja, gut, prima. Für mich wird es nicht leicht sein, mir gleich all eure Namen einzuprägen. Aus diesem Grunde wird meine Tochter jetzt herumgehen und kleine Klappkarten verteilen. Darauf schreibt ihr bitte eure Vor- und Nachnamen mhm. und stellt sie auf eure Pulte. Also, sehen wir? Hopp, hopp. Ja, so. Also da. Und du. So. Mhm. auch ja, Ja, also, diese ja Ähnlichkeit. Ja. Ja. Das kann doch nicht sein. Das wäre ja, ja so. Ach, das so ja, äh, <lacht> du heißt also ja, ja. Ellie. Hm? Stimmt etwas nicht? Nein, nein. Alles in Ordnung, Frau Lemanski. Ich, ich dachte nur. Ja, ja, sprich dich nur aus. Ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Sind Sie nicht eine Schauspielerin? Ich glaube, ich habe Sie schon einmal im Fernsehen gesehen. Ja, ja. <lacht> Was? Oh, Elli, du Schaf! Ach. Für dich besteht die ganze Welt wohl nur aus Glammerglanz und Fernsehen. Aber du wirst dich damit abfinden müssen, dass es sich bei unserer neuen Lehrerin nur um eine Normalsterbliche handelt. Nehmen Sie es ihr nicht übel, Frau Lemanski, aber unser Brauseköpfchen schäumt manchmal über und sieht überall prominente oh. Gespenster. <lacht> Hältst du es für fair, äh, Bobby, deine Klassenkameradin so bloßzustellen? Übrigens darf ich dich darüber aufklären, dass Ellie sehr gut unterrichtet ist. Ich bin, besser gesagt, ich war Schauspielerin. Und man konnte mich auch schon mehrmals im Fernsehen bewundern. Allerdings habe ich mich vor einigen Jahren dazu entschieden, zu meinem Lehrberuf zurückzukehren. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Senja, was hältst du davon, dich neben Ellie zu setzen? Ich kann mir vorstellen, dass ihr beide gut harmoniert. Ja, wenn du meinst. Gern. Oh ja, komm zu mir, Sindil. Ich kann dir nachher auch alles andere auf dem Lendenhof zeigen. Den Speiseson, oh, den Waschraum, oh, den Strom... Oh. Oh. Später, Elli, später! Wir wollen nur keine Zeit vertrödeln. Holt bitte eure Deutschbücher hervor. Jetzt wird gearbeitet! Mmh. Oh, ja. jetzt wird's ernst! Mmh. Nach dem Mittagessen trafen sich die Mädchen im Gemeinschaftsraum. Hier konnten sie ungestört ihre Eindrücke von der neuen Lehrerin austauschen. Denn ihre Tochter Sinje ließ sich gerade von Ellie das gesamte Lindenhof-Anwesen präsentieren. Nun, was haltet ihr von Frau Manske? Von der mit Schmuck behängten ehemaligen Fernsehstar? Ein gefundenes Fressen für Ellie, die sich schon jetzt mit ihrer Tochter angefreundet hat. Aber für mich ein harter Knochen, an dem ich mir garantiert die Zähne ausbeißen werde! Euch will doch nicht entgangen sein, wie die Limansky meine Handschrift kritisiert hat! Und ist euch aufgefallen, wie sie Bobby angezickt hat? Hm. Und das nur, weil ich nicht wusste, dass sie tatsächlich prominent ist! Na, du solltest wohl besser sagen, wahr! Kinder, Kinder, seid immer wieder schnell mit eurer hm. Meinung! Bleibt aber bitte fair dabei, ja? Ich muss Hani recht geben. Frau Lemanski hat Bobby doch nur kritisiert, weil sie sich über Ellie lustig gemacht hat. Ja, stimmt ja, Zwillinge. Aber ihr müsst zugeben, dass sie sich reichlich affig benommen hat. Meinst du jetzt Hani und Nannis Cousine oder Frau Lemanski? In diesem Fall die Lemanski. An Ellis Alberheiten haben wir uns ja schon alle gewöhnt, aber die Redewendungen unseres Exta sind doch der Hammer. <lacht> Man konnte mich schon mehrmals im Fernsehen bewundern. Ach Jenny, mir gefällt diese Unterhaltung nicht. Auch wenn ich euren Spott ja zum Teil nachvollziehen kann, denkt doch bitte auch an ihre Tochter Sinje. Was glaubt ihr, wie die sich fühlen würde, wenn sie auch nur eins dieser Gespräche mitbekäme? Ja. So, und das ist unser Gemeinschaftsraum Sinje. Hallo Ellie. hi Sinje. Hallo. Oh Mann, ich muss mich erst einmal setzen. Ich bin total genervt. Was ist denn los, Elli? Oh, mir steht's bis hier. Während ich Sinje das ganze Gelände gezeigt habe, sind wir vor dem Lehrerzimmer auf Frau Theobald begegnet. Ich habe sie natürlich auch gleich gefragt, ob Sinje mit in meinem Zimmer übernachten darf. Aber nichts da. Die Frage hätte ich mir schenken können. Naja, du wirst sicher mit deiner Mutter ein Zimmer teilen. Richtig, Sinja? Ach, von wegen. Dreimal dürft ihr raten, wen die Direktorin auserkoren hat. Ja. Sinja hat auch einen eigenen Mund, Elli. Also, spuck schon aus, Sinja. Wo wirst du schlafen? Bei Anja und den Zwillingen im, im Turnzimmer. Ist das nicht der Gipfel? Ach, du nur kein Neid, Elli. Frau Theobald hat sehr weise entschieden. Ähm. Sie kennt dich schon sehr genau und kann sich ausmalen, wie sehr du Sinje, was ihre Mutter betrifft, ein Loch in den Bauch fragen wirst. In welchen Filmen sie mitgespielt hat, wie sie zur Schauspielerei kam und genau. so weiter und so weiter. In deinem Zimmer würde Sinje nicht eine Minute zum Schlafen kommen. Also du hast doch überhaupt keine Ahnung, Kilda. Sinjes Klassenkameradinnen, allen voran Hanni und Nanni, fiel auf, dass Frau Lemanskis Tochter recht wortkarg und schüchtern war. Doch am Abend, als die Zwillinge, Anja und Sinje, schon im Nachthemd im Turmzimmer saßen, wurde das stille Mädchen etwas gesprächiger. Oh, das sind ja tolle Aquarellzeichnungen über deinem Bett. Danke. Hast du die alle selbst gemalt? <lacht> ja. Ja. Kunst ist das einzige Unterrichtsfach, in dem ich einigermaßen gut bin. Ich wünschte, ich könnte so gut zeichnen. Das ist viel interessanter als die Schauspielerei. Aber da solltet ihr mal meine Mutter hören. Für die steht fest, dass ich nach dem Abi eine Schauspielschule besuche. Aber du hörst dich nicht gerade begeistert an. Na, dafür gibt es auch keinen Grund. Mhm. Wisst ihr, Ich habe meine Mutter wirklich lieb, aber ich interessiere mich halt für völlig andere Dinge. Wie meinst du das? Ja, sie will nicht akzeptieren, dass ich selbst bestimmen will, was man aus mir werden soll. Ja, ich weiß ja, dass sie es nur gut meint, aber ich will meine eigenen Erfahrungen machen. Mhm. Ja, und die Schauspielerei liegt mir überhaupt nicht. Ich würde später viel lieber Schriftstellerin werden und Kinderbücher ja. schreiben. Mhm. Das ist doch auch ein toller Beruf. Klar. Ja, und du mit deinem Zeichentalent, Anja, könntest die Illustrationen dazu liefern. <lacht> das wäre doch der Hammer. <lacht> Nanu, wer mag das denn sein? Herein! Mensch, Leute, das glaubt ihr nicht! Holly, was gibt's denn? Sinje, das hättest du uns doch sagen müssen! Das ist ja die Sensation! Was denn? Wovon um alles in der Welt sprichst du? Hier, ja, in der Fernsehzeitschrift! Oh, ich hab's eben zufällig gelesen. Morgen um 15.30 Uhr läuft im ersten Programm die Wiederholung eines Fernsehspiels. Mutti ist die Beste! Oh Eine Komödie, die das bürgerliche Familienleben gehörig auf die Schippe nimmt. Ja. Und weiter in der Rolle von Susanne Hartmann, Elke Lemanski. Ja. Ich nehme aus, ja, das gibt es ja nicht. Ach, Elli, tu mir bitte ein Gefallen ja. und behalte das für dich. Ich bin wirklich nicht scharf darauf, dass ihr morgen alle vor der Glotze sitzt, um meine Mutter zu bewundern. Hm. Ja, und außerdem hat der Film schon einige Jahre auf dem Buckel. Ja, Ach, papperlapapp, da wird geguckt. Und außerdem wissen Bobby und Carlotta schon Bescheid. Die beiden schlagen schon die Buschtrommeln und informieren den Rest der Klasse. Oh, war großartig. Och, nun zieh doch nicht so ein Gesicht. Also ich finde deine Mutter großartig, das gebe ich offen zu. Sie hat eine göttliche Ausstrahlung und der Schmuck, den sie trägt, die Ketten, die Ohrringe und och, das goldene Armband. Ach, unterstreicht ihre außergewöhnliche Persönlichkeit. Mhm. Ach, du kannst wirklich stolz auf deine Mutter sein. Mhm. Ich glaube, Sinje ist jetzt müde, mhm. Und auch wir sollten uns jetzt schlafen legen. Mhm. Wir haben morgen Frühstunde. Ja, Deutschunterricht bei Frau Lemanski. Du kannst sicher sein, dass ich mich bei deiner Mutter besonders anstrengen werde, Sinje. Ach so. Bei ihr macht mir das Lernen sogar richtig Spaß. Also, ihr vier, gute Nacht. Gute Nacht. Und denkt dran, morgen Nachmittag 15.30 Uhr. Oh. Nun komm, Sinje, das ist doch kein Grund zum Trübsalblasen. Nur weil deine Mutter morgen im Fernsehen ist. Ach, ihr versteht das nicht. Ständig geht es immer nur um meine Mutter, nie um mich. Und auch morgen wird sie wieder im Mittelpunkt stehen. Also, in einem Punkt kann ich dich schon mal beruhigen, Sinje. Na? Im Eifer des Gefechts hat Elli nämlich eine entscheidende Tatsache vergessen. Ja, und die wäre? Frau Theobald, unsere Direktorin. Sie legt sehr großen Wert darauf, dass wir Mädchen unsere Freizeit in Lindenhof aktiv gestalten mhm. und uns genau. nicht berieseln lassen. Mhm. Im Klartext genau. heißt das, Fernsehen ist für uns absolut tabu. Genau. Ist das dein Fernseher? Ja, absolut. Es gibt bei uns nur einen einzigen Fernseher. <lacht> und der steht im Büro der Direktorin. Mhm. Und er geht die Welt unter, als dass uns Frau Theobald erlaubt, ein Fernsehspiel anzusehen. Genau. Ich schon gar nicht, wenn sie den Grund dafür erfahren würde. Solche Art Trubel ist ihr verhasst. Mhm. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich glaube, jetzt kann ich gut schlafen. Also, Bädchen, das Stichwort ist gefallen. Mhm. Legen wir uns in die Waagelechte. Ja, ja. Die Letzte macht das Licht aus. Ja. Gute, Gute Nacht. Nacht. Angenehme Träume. Mhm. Am nächsten Mittag machten die Zwillinge die Erfahrung, dass ihre Cousine Elli ein wahres Organisationstalent war, zumindest wenn es ihre eigenen Interessen betraf. Da es im Lindenhof keine Möglichkeit gab, sich das Fernsehspiel anzusehen, musste eine andere Lokalität gefunden werden. Die fand sich in dem Eiscafé Mario, unten im Dorf. Der Besitzer erklärte sich damit einverstanden, um 15.30 Uhr den Fernsehapparat einzuschalten, zumal Elli Sitzplätze für ihre ganze Klasse reserviert hatte. Für ihn eine lohnende Angelegenheit bei 20 eislöffelnden Mädchen. Dicht gedrängt saßen die Schülerinnen vor dem Bildschirm und verfolgten aufgeregt die Fernsehkomödie, in der Frau Lemanski die Rolle einer verzweifelten Frau spielte, deren alte Mutter bei ihr wohnte. Auch Sinje hatte sich schließlich dazu durchgerungen, bei der Vorstellung dabei zu sein. Sie saß mit den Zwillingen und Anja etwas abseits und nippte nervös an einem Milchshake. Ihrer Meinung nach wirkte der Film schon etwas antiquiert. Doch ihre Klassenkameradinnen schienen sichtlich <lacht> amüsiert zu sein. Hast du das gesehen? Ja. Ja. Ich, ich kann nicht mehr. Reiß dich zusammen, Mutti. Ist. Du, du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. Wenn du wieder zu Kräften kommen wirst, musst du ordentlich essen, komm schon. Einen Löffel für mich, ja, ja. einen Löffel für die liebe Tante Gerda. Ich mag nicht mehr. Weißt du eigentlich, dass es in allen Ländern Menschen gibt, die froh wären, wenn sie nur die Hälfte von dem Essen bekämen? Ich auch. <lacht> Nein, jetzt bitte, jetzt bitte, Mutti, jetzt hör endlich auf, mit dem Stuhl herumzuwackeln und lass die Tischdecke los. Kreiß dir doch das ganze Geschirr herunter. Ja, schmeckt dir super nicht. Ja, mein Gott, nochmal, das kann ich mir Ich will endlich mal was Vernünftiges essen. Dafür reicht das Geld nicht, Mutti. Du weißt doch, wie sehr wir uns verschuldet haben. Ja, ja. Ich weiß aber auch, dass letzten Monat in der Lotterie unsere Glückszahlen gezogen ja, aber wurden. Nein. Aber meine schusselige Tochter muss ja das Los verbombeln. Die ganze Bude haben wir auf den Kopf gestellt. Und nichts Muss musste dann irgendjemand mit dem Messer in der offenen Wunde herumbohren. Solange du mich zwingst, diese Suppe aufzuessen, ja. Ich mag die Suppe nicht. Ich mag sie nicht. Hier. Ach irgendwo. Ich übe mich im, im Bodenturm. <lacht> <lacht> nur arbeite. Was, was ist das denn? Aber, aber das gibt's doch nicht, Mutti. Was? Weißt du, was hier unter der Tischdecke liegt? Vermutlich die Reste der durchgesapchten Suppe, aber jetzt ich nicht! Nein! Nein! Hier ist das los der Lotterie. Die ganzen Wochen hat das Tischtuch darauf gelegen. Was? Wenn du es nicht heruntergerissen hättest, wären wir noch immer ahnungslos. Oh Gott, Mutti, oh. wir sind reich, reich, oh. reich. Ist dir klar, was das bedeutet? Na klar, ich bin ja nicht blöde, nie wieder zu pressen. Oh. Was ist die Beste? <lacht> <lacht> Gratulation, Sinje. Deine Mutter versteht ihr Fach. Hast du etwa daran gezweifelt, Bobby? Oh, Frau Lemanski war hinreißend. Also ich muss zugeben, es war wirklich lustig. Deine Mutter ist eine tolle Schauspielerin. Ja, ausgezeichnet, Sinje. Was <lacht> <lacht> <lacht> Ich freue so, ich das gesehen Oh, Sinje. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau das, was du befürchtet hast. Stimmt's? Danke, Anja. Wenigstens eine, die mich versteht. Es dreht sich immer alles nur um meine Mutter. Nie um mich. Nach dem Besuch in Marius' Eisdiele sahen viele der Mädchen Sinjes Mutter in einem anderen, viel positiveren Licht. Diese Begeisterung wirkte sich auch auf den Unterricht aus. Frau Lemanski schien die Bewunderung der Schülerinnen wie ein trockener Schwamm aufzusaugen und freute sich über die rege Beteiligung in den Deutsch- und Englischstunden. Sinje hingegen fühlte sich recht unglücklich und war fest davon überzeugt, dass keine der anderen Schülerinnen sich elender fühlte als sie. Umso mehr war sie verwundert, als sie kurz vor dem Abendessen auf Anja traf, die sich auf den Balkon im Turmzimmer zurückgezogen hatte und traurig in die untergehende Sonne blickte. Ach, hier bist du, Anja. Ich hab dich schon überall gesucht. Hallo, Sinje. Na. Na. Du siehst ja nicht gerade fröhlich aus. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Ach, ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Na toll. Für einen kurzen Moment dachte ich schon, wir könnten Freundinnen werden. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Willst du es denn wirklich wissen? Ja, nun komm schon. Raus damit. Die Sache ist nicht leicht, musst du verstehen. Vor einigen Jahren kamen meine Eltern beim Verkehrsunfall ums Leben. Ich saß auch in dem Wagen. Seitdem sind meine Beine gelähmt und ich kann mich nur noch auf Krücken oder im Rollstuhl fortbewegen. Traurig. Ja, und dann kam ich nach Lindenhof und hier fühlte ich mich gleich wohl, weil mich alle als vollwertigen Menschen akzeptierten. Ja, und dann... Nachdem auch meine Oma gestorben war, konnte das Schulgeld nicht mehr bezahlt werden. Darauf entschied mein Vormund, dass ich das Internat verlassen und in ein Behindertenheim wechseln sollte. Oh. Kannst du dir vorstellen, wie elend ich mich da gefühlt habe? Oh, natürlich. Aber was geschah dann? Ich habe mich schließlich Hanni und Nanni anvertraut und ihnen alles erzählt. Und weißt du, was die Zwillinge daraufhin organisiert haben? Na? Ein Benefizkonzert mit dem berühmten Rocksänger Roy Bernhard. Das gibt's doch nicht. Und ob. Roy verzichtete auf seine Gage und sorgte mit den Eintrittsgeldern dafür, dass ich auf Lindenhof bleiben konnte. Ja, aber dann ist doch alles in Butter. Eben nicht. Ach, hier auf dem Balkon seid ihr. Sinje! Anja! Na, ihr schaut ja drüber aus der Wäsche. Ist euch die Erde verhagelt? Ach, nö! Eigentlich nicht. Äh, seid ihr gut drauf, Zwillinge? Ja, so. Sinje. Lass gut sein. Hanni und Nanni dürfen uns ruhig wissen. Das hört sich ja gar nicht gut an. Gibt es Ärger? Anja! Ich habe heute von meinem Vormund erfahren dass das Schulgeld im nächsten Jahr erheblich angehoben wird. Was, schon ah. wieder? So ist es. Mein Vormund hat bereits angedeutet, dass die Kosten nicht zu bewältigen sind. Mensch. Aber, aber das hieße ja dass ich Anfang des nächsten Jahres den Lindenhof verlassen und nun doch in einen Behindertenheim muss. Schrecklich. Kopf hoch, Anja. Du weißt doch, dass wir dich niemals hängen lassen würden. Das Jahr schließlich noch lange nicht rum. Und bis dahin wird uns schon die rettende Lösung einfallen. Genau. Ich kann Dani nur zustimmen. Wir wollen dich doch hier behalten, ja. Anja. Um jeden Preis. Das ist lieb von euch Zwillinge. Danke. Mann, das sind richtige Probleme. Und mir geht es schon dreckig, weil ich ständig im Schatten meiner Mutter stehe. Ja, weil sie alles besser kann und besser weiß als ich. Aber im Vergleich zu deinen Sorgen, Anja, dürfte ich mich überhaupt nicht beschweren. Du hast es ja auch nicht leichtsinnig, obwohl ich zugeben muss, dass mir die Fernsehkomödie mit deiner Mutter wirklich Spaß gemacht hat. Trotzdem können wir dich gut verstehen. Das ist schon eine blöde Situation, ständig mit Lob überhäuft zu werden, das gar nicht einem selbst gilt. Mhm. Aber wie kann man da einen Ausweg finden? Momentan bin ich da auch ziemlich überfragt. Naja, zumindest ist es für mich schon mal ein kleiner Trost, dass ich genauso seht, Zwillinge. Sinje musste kräftig schlucken. Die Gedanken drehten sich in ihrem Kopf. Wenn sich je etwas an ihrer Situation ändern sollte, musste sie es selbst in die Hand nehmen. So viel stand fest. Sie wollte auch nur einmal im Mittelpunkt stehen und für eine Sache gelobt werden, die einzig und allein nur ihr galt und keinem anderen. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, hatte sie eine zündende Idee. Nach dem Abendessen, als die Klassenkameradinnen im Gemeinschaftsraum waren, suchte Sinje das Zimmer ihrer Mutter auf. Vor der Tür blieb sie noch einmal stehen. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals und ihre Hände waren schweißnass. Dann gab sie sich einen Ruck und klopfte zaghaft an die Tür. Ja, bitte. Mama? Sinje! Warum bist du denn nicht bei den anderen im Gemeinschaftsraum? Äh, ich... – Ich muss mit dir reden. – das klingt ja spannend. Dann bist du auf dem Flur festgewachsen oder was ist los? Komm doch rein. – Ja. – Also, was hast du auf dem Herzen? – Also, es geht um eine Freundin von mir. – Sprichst du von Ellie? Nein, es handelt sich um Anja. – Sagtest du Anja? Mhm. Das ist doch das Mädchen im Rollstuhl, ne? Die ist deine Freundin? – Hast du vielleicht was dagegen? – Sag mal, wie redest du denn mit mir? Und überhaupt? Wenn du mit mir über deine neue Freundin sprechen willst, ist der Zeitpunkt mehr als unpassend. Papa. Ich bin um 20 Uhr zur Oper verabredet, hab mich noch nicht einmal zurecht gemacht. Es wäre mir lieber, wir reden morgen über dein Problem. Aber ich muss jetzt mit dir darüber sprechen, Mama. Es ist wichtig. Ach, gut. Ich gebe dir fünf Minuten. Also, es geht um das Geld, das Papa mir vererbt hat. Was ist damit? Wie viel ist es? Ich mag es nicht, wenn du eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortest. Deshalb noch einmal... Warum willst du das wissen? Anja ist in großen Schwierigkeiten. Ihre Angehörigen sind alle tot und nun kann sie das Schulgeld nicht mehr bezahlen. Ja, sie wird den Lindenhof verlassen und in ein Behindertenheim gehen müssen, wenn ihr keiner hilft. Moment, Moment, Moment mal. Du dachtest doch nicht ernsthaft daran, dass ich dir deinen Anteil von Papas Erbe auszahle, um Anja die Einweisung in ein Behindertenheim zu ersparen. Doch, genau das will ich. – Hat sie dich zu mir geschickt? – Nein. – War es ihre Idee, mir das Geld aus dem Kreuz zu leiern? – Ach, Unsinn! Anja ist ahnungslos. Sie weiß von nichts. – Bedauere, daraus wird nichts. Selbst wenn ich es wollte. Ich komme an das Geld gar nicht ran. Es ist bis zu deinem 18. Lebensjahr festgelegt. – Äh, ich weiß aber, dass man solche Verträge kündigen kann. Ja, man verliert dabei nur die Zinsen. – Mit Mann meinst du in diesem Fall wohl mich? Denn du bist ja noch nicht volljährig. Also. Bis dahin bestimme ja, ich. Aber Mama... Dein soziales Engagement ehrt dich, mein Kind. Und das erfüllt mich auch mit Stolz. Aber bitte verstehe, dass ich ein wachsames Auge auf deine Zukunft habe. Dein Vater hat für das Geld zu hart geschuftet, als dass du es jetzt aus einer Laune heraus so mir nichts dir nichts verpulvern kannst. Für Anja wird sich schon eine andere Lösung finden. Da bin ich mir ganz sicher. Aber... Ich sagte nein, Sinje. Schmink es dir ab. Apropos abschminken, ich muss mich jetzt endlich zurecht machen, sonst komme ich deinetwegen noch zu spät in die Oper. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Ich weiß. Ach, Sinje? Ja? Warum freundest du dich nicht mit Elli an? Die ist doch so originell und immer adrett gekleidet und auch sonst so ein aufgewecktes Mädchen, hm? Gute Nacht, Mama. In dieser Nacht fand Sinje schwer in den Schlaf. Als sie endlich eingeschlummert war, schreckte sie plötzlich hoch. Lautes Poltern hatte sie geweckt. Ach, Mist! Was ist denn? Keine Sorge, Sinje, ich bin's nur. Anja, was ist denn los? Ich habe meine Krücken umgeworfen. Ich verschwinde mal kurz aufs Klo. Mir ist nicht so gut. Ey! Was ist denn los? Ich habe heftige Bauchschmerzen. Ich glaube, mir ist das Abendessen nicht bekommen. Brauchst du Hilfe, Anja? Geht schon. Soll ich dich nicht begleiten? Danke. Ich schaffe das schon allein. Bist du auch sicher? Was meint ihr? Ob es was Ernstes ist? Ach, das wollen wir nicht hoffen. Nee. Aber ob das Abendessen wirklich die Ursache für die Bauchschmerzen ist. Wir haben doch alle das Gleiche gegessen. Ja. Als Anja nach geraumer Zeit noch immer nicht zurück war, fingen die Mädchen an, sich Sorgen zu machen. Sinje bot sich an, nach dem Rechten zu sehen und verließ das Turmzimmer. Als sie kurze Zeit später wieder mit Anja zurückkam, gab sie ein Zeichen der Entwarnung. Wie geht's dir? Naja, jetzt, nachdem ich das gesamte Abendessen ausgespuckt habe, auf alle Fälle besser. Ach, Anja. Im Waschraum ist es ganz schön kühl. Ich freue mich auf mein Bett. Prima, Singer, dass du dich um Anja gekümmert hast. Ach, war doch selbstverständlich. Ich glaube, jetzt kann ich schlafen. Nacht. Nacht, Nacht. Nacht allesamt. Hm. Oh. Am nächsten Morgen herrschte in Lindenhof höchste Aufregung. Ein Polizeiwagen hielt vor dem Internat. Zwei Polizisten eilten ins Gebäude. Und innerhalb von Minuten verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Lindenhof wurde von Einbrechern heimgesucht. Genauere Details erhielten die Schülerinnen erst, als Frau Lemanski mit etlicher Verspätung das Klassenzimmer betrat. Hi. Schlimm, <lacht> ja. Auf die Plätze in die Lande gekommen. Ja. Oh. Oh. Ja, ja. Guten Morgen. Morgen. Setzt euch. <lacht> Irgendwas <lacht> an ihr hat sich verändert. Ich komme nur nicht drauf. Was? Hört augenblicklich auf zu tuscheln. Ja. Schau. Schau. Schau. Schau. Mama, was ist denn passiert? Hm? Letzte Nacht exakt. Um 22.55 Uhr, während ich in der Stadt die Oper besuchte, wurde in meinem Zimmer eingebrochen und der gesamte Schmuck gestohlen. Das ist ja entsetzlich! Die Täterin stieg durchs Fenster und raubte gezielt meinen Schmuckkoffer. Doch dabei stieß sie einen kleinen Reisewecker vom Nachtschrank. Aha, verstehe. Dadurch ließ sich die genaue Tatzeit ermitteln. Du hast es erfasst, Bobby. Und Sie haben den Diebstahl erst heute Morgen bemerkt? So ist es. Aber warum sprechen Sie von einer Dieben und keinem Dieb? Ja, genau. Danke für das Stichwort, Hilda. Weil niemand außer den Bewohnern vom Lindenhof darüber in Kenntnis war, dass ich meinen wertvollen Schmuck hier verwahre und gestern Abend in der Oper war. Ganz einfach. So, so. Ganz einfach. Die Polizei teilt meinen Verdacht. Doch ich mache der Diebin hier und jetzt. Ein großzügiges Angebot. Falls sich die Täterin in dieser Klasse befindet und sich bis heute Abend stellt und mir den Schmuck wieder aushändigt, werde ich die Sache als dummen Mädchenstreich werten und die Anzeige wieder zurückziehen. Und wenn nicht? Dann wird die Sache ziemlich unangenehm werden. Für jede einzelne von euch. Die Stimmung war sehr angespannt. Einen Einbruch hatte es in Lindenhof bisher noch nie gegeben. Die Mädchen waren verunsichert und aufgeregt. Sie trafen nach dem Mittagessen im Gemeinschaftsraum zusammen und begannen eifrig zu debattieren. Schreib das Geld ein! Falls die Polizei und deine Mutter recht haben, sollten sie mir. Und die Dieben sich tatsächlich unter uns in Lindenhof befindet. Das möchte ich nicht in ihrer Haut stecken. Also ich kann und will es auch nicht glauben, Kinder. Warum sollte eine von uns so viel Schmuck stehlen? Ja eben. War der überhaupt echt? Ja, das kann ich bestätigen, Bobby. Bei uns zu Hause liegt er normalerweise im Tresor. Ja, und meine Mutter hat die ganzen Klunker doch nur mit hierher genommen, weil sie während unserer Abwesenheit von zu Hause Angst vor einem Einbruch hatte. Und nun musste der ganze Schlamassel ausgerechnet in Lindenhölf passieren. Ja. Jetzt weiß ich auch, weshalb mir deine Mutter heute im Klassenzimmer so verändert vorkam, Sinje. Ja, die vorigen Tage lief sie ja wie ein geschmückter Christbaum herum. Sie glitzerte und funkelte. Heute Morgen sah sie richtig leer gerupft aus. <lacht> Kaum wieder zu erkennen. <lacht> Ach, hast du hast überhaupt keinen Respekt, Jenny. So von einer Dame zu sprechen, du solltest dich schämen. Ja. Ach nun, hör schon auf. Das ist doch völlig unsachlich. Ach. Was meint ihr? Ob sich die Dieben bis heute Abend stellen wird? Ach, Pferen, Hilda. Da heißt es nur abwarten und Tee trinken. Ach, da fällt mir ein, was machen deine Bauchschmerzen, Anja? Geht oh, es dir schon wieder besser? Heute Morgen war mir noch etwas schummrig zumute, aber ich glaube, ich bin über den Berg. <lacht> Was war denn los? Davon weiß ich gar nichts. Ach, nicht der Rede wert. Ha! Von wegen! Anja hatte letzte Nacht heftige Bauchkämpfe und hat sich übergeben müssen. Was? Oh, du Arme! Davon habe ich ja gar nichts Anja. mitgekriegt. Um wie viel Uhr war denn das? Das wird so Na? gegen elf gewesen sein. Mhm. Warum fragst du? Ach, nur so. Man wird sich ja wohl mal erkundigen dürfen, oder? Hä? D Was soll denn das jetzt bedeuten? Oh je, nani. Jetzt werden schon erste Anspielungen ausgesprochen. Du meinst wohl Verdächtigung. Mhm. Hoffentlich nimmt das kein böses Ende. Oh, oh. Als Frau Lemanski am nächsten Morgen das Klassenzimmer betrat, war es ihr schon am Gesicht anzusehen. Ihr Appell an die Dieben hatte offenbar nichts genützt. Mit vorwurfsvollem Blick und verschränkten Armen stellte sich die Lehrerin neben das Pult und sah die Mädchen prüfend an. Im Klassenzimmer war es mucksmäuschen still. Von nun an wird sich die Polizei mit euch beschäftigen, Mädchen. Und das heißt im Klartext, dass euch die Polizisten verhören und zum Teil unangenehme Fragen stellen werden. Wie dürfen wir das verstehen? Nun, der Schmuck ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Darum werden die Beamten versuchen herauszufinden, wer von den Schülerinnen einen Grund haben könnte, eine solch wertvolle Beute zu stehlen. In Fachkreisen nennt man so etwas ein Motiv. Na, aber das ist doch völlig abwegig, Frau Lemanski. Wozu bräuchte jemand von uns so viel Geld, dass er deshalb Schmuck rauben würde? Oh, da fallen mir gleich mehrere Gründe ein. Vielleicht ist eins von euch Mädchen nicht mehr in der Lage, das teure Schulgeld aufzubringen. Oder vielleicht... Jetzt langs, Mama! Du hast nicht das Recht, so etwas zu sagen! Anja ist meine Freundin und ich werde nicht zulassen, dass du sie verdächtigst. Niemals würde ich so etwas tun, Selje! Ich habe niemanden persönlich angegriffen. Du hingegen solltest deine Freundin aber auch nicht bloßstellen. Das war sehr unüberlegt. Was? Ich habe Ihren Schmuck nicht gestohlen, Frau Lemanski. Auch wenn Sie und vielleicht noch ein paar andere in dieser Klasse der Meinung sein sollten. Das ist doch Quatsch, Anja. Ich glaube dir. Natürlich wir glauben, wir wir dir. glauben wir dir. Doch ich bin die Hauptverdächtige und habe kein Alibi. Aber ich war wirklich auf der Toilette. Meine Bauchschmerzen waren nicht simuliert. Ich habe mich nämlich bei der Köchin informiert und erfahren, dass die Pfannkuchen beim Abendessen Sojamehl enthielten. Und darauf reagiere ich schon von Geburt an allergisch! – Ach so, ja. deswegen! – Ach, Ach so. Mensch, du! Ich, äh, ich, ich möchte zu dieser Sache nichts mehr sagen. Ich habe vermutlich schon viel zu viel gesagt. Mein ganzer Schmuck, den mir mein verstorbener Mann vermacht hat, ist gestohlen worden. Es tut mir leid, Mädchen, aber ich habe auch Nerven. Schlagt jetzt bitte eure Bücher auf, Jenny. Wo waren wir gestern stehen geblieben? Äh, Moment, äh. Oh. Ja, auf Seite 98. Wer liest vor? Die Stimmung war katastrophal und hätte nicht schlimmer sein können. Nach dem Unterricht bildete sich um Sinje und Anja eine Gruppe von Mädchen, die nun natürlich genauere Informationen haben wollten, was es mit Frau Lemanskis merkwürdiger Andeutung und Sinjes plötzlichem Gefühlsausbruch auf sich hatte. Doch die beiden Schülerinnen sahen sich nur an und hielten es für besser zu schweigen. Hanni und Nanni jedoch zogen sich nach dem Mittagessen an den Swimmingpool zurück. In dieser kühleren Jahreszeit wurde er nicht benutzt, sodass sie hier ungestört über alles reden konnten. Also so kann es nicht mehr weitergehen, Hanni. Ich habe das Gefühl, auf einem Dynamitfass zu sitzen, das schon in kürzester Zeit zu explodieren droht. Ganz meine Meinung, Nanni. Wenn sich nicht schnellstens herausstellt, wer Frau Lemanski den Schmuck gestohlen hat, dann dann steht die Klassengemeinschaft auf dem Spiel. Das sehe ich genauso. Mir ist schon aufgefallen, dass die eine oder andere Schülerin verdächtige Blicke kreisen lässt, wer den Einbruch verübt haben könnte. Und selbst hm. Ellie macht schon seltsame Andeutungen. Du meinst gestern im Gemeinschaftsraum gegen Anja, nicht? Na, allerdings mir ist schon klar, dass sie zur besagten Tatzeit die Möglichkeit gehabt haben könnte, in Frau Lemanskis Zimmer einzusteigen, zumal sie ja auch wirklich ein Motiv hätte. Naja, aber meine innere Überzeugung sagt mir, dass Anja unschuldig ist. Außerdem, wie hätte sie mit ihrer Lähmung durch das Fenster klettern können? Das Zimmer befindet sich doch im ersten Stock. Ja, und hast du dann auch schon mal an Sinje gedacht? Hm? Theoretisch gesehen, von der Tatzeit her, meine ich, könnte sie es schließlich auch gewesen sein. <lacht> Oder gar beide zusammen. Anja und Sinje? Das glaubst du doch nicht wirklich. Und <lacht> nee. ehrlich gesagt, geht es mir völlig gegen den Strich, auch nur irgendjemanden aus unserer Klasse zu verdächtigen. Ja, genau. Annie. Also, ich möchte jetzt nicht in Anjas Haut stecken. Was meinst du, wie mies sie sich jetzt fühlt? Frau Lemanskis Äußerung war schon reichlich unverschämt. Ja. Woher sie wohl wusste, dass sich Anja wegen der Schulgelderhöhung so viel Sorgen macht? Und davon sind wir natürlich. Aus irgendeinem Grund wird sie sich mit ihrer Mutter darüber unterhalten haben. Ich verstehe das alles nicht. Also mir kommt die ganze Sache eh merkwürdig vor. Wieso? Wie meinst du das? Findest du es nicht seltsam, dass Sinjes Mutter ihren Schmuck vor dem Einbruch so offensichtlich und demonstrativ zur Schau gestellt hat? Sie sah ja, wie Jenny so treffend formuliert hat, wie ein funkelnder Christbaum aus. Naja, ich meine so als und, Schauspieler... Und dann ist da noch die Sache mit der Tatzeit. Hm? Denkst du wirklich, der Einbrecher hat sich so dämlich verhalten und den Reisewecker vom Nachtschrank gestoßen, ohne es zu bemerken? Oh, also... Also ich finde, ausgeschlossen ist das nicht. Also es gäbe dabei noch einen viel triftigeren Grund, weshalb der Wecker zu Boden gefallen sein könnte. Na und der wäre? Weil die Tatzeit auf dem Wecker einer anderen Person, die wir bisher noch gar nicht verdächtigt haben, ein sicheres Alibi verschafft hätte. Hm. Du sprichst von Frau Lemanski. Ganz genau. Überleg doch mal. Von Frau Roberts weiß ich, dass die Oper in der Stadt erst um 23 Uhr zu Ende ist. Wenn wir die Autofahrt von na, 15 Minuten dazu rechnen, die man von der Oper zum Lindenhof benötigt, wäre das Alibi von Frau Lemanski perfekt. Aber warum sollte Sinjes Mutter ihren eigenen Schmuck stehlen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, das kann ich dir momentan auch noch nicht sagen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Und dazu müssen wir uns in ihrem Zimmer mal umsehen. Sieh mal rüber, das Fenster ist offen. Du meinst, wir sollen in ihr Sch Zimmer gehen? Aber Nanni, das können wir doch nicht machen. Wenn das herauskommt, dann, dann fliegen wir im hohen Bogen von der Schule. Willst du etwa, dass Anja der Diebstahl in die Schuhe geschoben wird? Nein, natürlich nicht. Das dürfen nicht. wir nicht so weit kommen lassen. Vergiss nicht, sie ist die tatverdächtige Nummer eins. Aber doch nicht für uns. Ich merke, du hast mich verstanden. Also gut. Und wann soll die ganze Sache steigen? Na, jetzt. Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt. Die Lehrerinnen befinden sich gerade alle in einer Konferenz. <lacht> Aber was ist, wenn wir uns geirrt haben? Und Fräule Mansky ist unschuldig. Darüber denken wir später nach. Komm jetzt. Okay. Für die sportliche Nanni war es ein leichtes, das Rosenspalier hochzuklettern und unbemerkt durch Frau Lemanskis Fenster im ersten Stock zu steigen. Während Hanni draußen ängstlich Wache schob. Oh weia, hoffentlich geht das gut. Die Minuten verstrichen. Immer wieder blickte sich Hanni ängstlich um und wagte es kaum zu atmen. Was sollte sie machen, wenn jetzt eine Schülerin oder viel schlimmer eine Lehrerin käme? Endlich kam Nanni wieder heruntergeklettert. Na und? Konntest du etwas Brauchbares herausziehen? Und ob? Die Aktion war ein Volltreffer. Hallo, sag schon. Unter ihrem Kopfkissen lag ihr Filofax. Kann schön leichtsinnig von Sinjes Mutters dort zu verstecken. Für die Polizei wären die darin enthaltenen Notizen und der Schriftwerke ein gefundenes Fressen. Aber ich halte es für klüger, die Angelegenheit eleganter zu regeln. Schon alleine Sinje zuliebe. Das verstehe ich nicht. Kannst du nicht ein bisschen deutlicher werden? Also vorerst nur so viel. Frau Lemanski hat morgen Nachmittag eine interessante Verabredung in der Stadt. Wir werden auch dort sein. Aha. Und ich hoffe, dass wir sie davon abbringen können, eine große Dummheit zu begehen. Das hört sich gar nicht gut an. Mhm. Den Rest des Tages ließen sich die Zwillinge nichts von ihrer Aufregung anmerken und verhielten sich ihren Freundinnen gegenüber wie gewohnt. Am folgenden Nachmittag jedoch war es Hanni und Nanni recht mulmig zumute. Seit 15 Minuten verharrten sie an einer abseits gelegenen Geschäftsstraße in der Nähe eines Einkaufszentrums in einer Nische versteckt und blickten sich immer wieder nervös um. Plötzlich zuckte Hanni zusammen und zog ihre Schwester am Arm. Achtung, da kommt sie! Frau Manski? Ich dachte schon, wir hätten sie verpasst. Hanni, Hanni! Genau. Was habt ihr denn hier zu suchen? Wir müssen mit ihnen sprechen. Ja. Und wir hoffen, dass wir sie noch zur Einsicht bewegen können. Worum geht es? Um ihren Schmuck, der sich vermutlich da in ihrer Handtasche befindet. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Was fällt dir ein, solch unverschämte Behauptungen aufzustellen? Ach, machen Sie es doch nicht unnötig kompliziert, Frau Lemanski. Wir wissen, dass Sie den Einbruch im Lindenhof selbst verübt haben Was? und Ihren Schmuck jetzt in dem Juweliergeschäft anbieten wollen. Unter der Hand natürlich, denn den Schmuck haben Sie hochversichert. Also woher willst du das denn wissen? Alles aus dem Filofax unter Ihrem Kopfkissen. Bitte? Darin lag auch ein Schuldschein von der Spielbank. Sie haben dort hohe Schulden, die Sie umgehen, tilgen müssen, um keinen Ärger zu kriegen. Mit ihrem Kuh wollten sie doppelt kassieren. Zuerst das Geld vom Juwelier und anschließend die Versicherungssumme. Also ihr habt für eure Anschuldigung nicht den geringsten Beweis. Nur wenn ich hingegen eurer Direktorin melde, dass ihr widerrechtlich in mein Zimmer eingedrungen seid und in meinen persönlichen Unterlagen herumgeschnüffelt habt, fliegt ihr noch heute von der Schule. Im Übrigen werde ich mir überlegen, ob ich euch wegen Hausfriedensbruch anzeige. Hanni, verständige ja. die Polizei. Ich passe lange auf Frau Lemanski auf. Aber aber das das könnt ihr mir doch nicht Setz antun! – Setz dich in Bewegung, Hanni! Da vorne ist eine Telefonzelle! – Also, gut. Einverstanden. – Nein! – Nein! – Bitte, nein, nein! Ja. Ich ich Hanni! Hanni, warte! Ich ich muss euch etwas sagen! – Haben Sie es sich anders überlegt? – Bitte, bitte! Ich flehe euch an! Wir können doch über alles reden! Ihr, ihr, ihr müsst das verstehen. Ich befinde mich in einer argen Klemme. Hm. Aber warum mussten Sie uns Schülerinnen damit hineinziehen und den Verdacht auf die arme Anja lenken? Weil ich die Versicherungsgesellschaft von dem Betrug ablenken wollte. Und dazu musste ich jedoch einen Verdächtigen liefern. Oh, aber das war so unfair. War Sinja in den Plan eingeweiht? Gott bewahre, nein! Sie hat nicht den geringsten Schirm. Woher wussten Sie eigentlich, dass Anja Schwierigkeiten hat, das höhere Schulgeld aufzutreiben? Von meiner Tochter. Sie bat mich, ihr einen Teil ihres Erbes auszuzahlen, um Anja finanziell unter die Arme greifen zu können. Damit war ich aber nicht einverstanden. Ihre Tochter liebt Sie, Fräule Mansky. Ja. Aber sie steht ständig im Schatten ihrer erfolgreichen Mutter. Wenn sie nur einmal im Mittelpunkt des Geschehens stehen könnte, dann wäre sie überglücklich. Ja. Ihr werdet jetzt... Äh, Ihr werdet jetzt die Polizei verständigen, sehe ich das richtig? Das hatten wir eigentlich vor. Doch, das würde sie das Herz brechen. Hm? Also, Nanni, bisher ist doch eigentlich noch niemand richtig geschädigt worden. Von den bösen Verdächtigungen einmal abgesehen. Aber wenn Frau Lemanski einsieht, einen schweren Fehler begangen zu haben ja? und bereit wäre, die ganze Sache wieder gerade zu biegen, ja. dann finde Daran ich... Daran habe ich auch schon gedacht. Ich hätte da auch schon eine Idee. Mhm. Die würde Ihnen, Frau Lemanski, aber das größte schauspielerische Talent abfordern. Und diese Chance, die wollt ihr mir wirklich einräumen? Mhm. Uns liegt das Wohl ihrer Tochter am Herzen, Frau Lemanski. Wir tun es nur für Sinje. Ja, das weiß ich. Wie man es auch dreht und wendet von meinen Juwelen, muss ich mich eh trennen. Denn die Schulden müssen getilgt werden. Doch dieses Mal ohne Tricks. Gut, dann setzen wir uns doch in das Café dort drüben. Mhm. Da können wir alle Einzelheiten besprechen. Einverstanden. Mhm. Sagen Sie, sind Sie eigentlich jetzt völlig pleite oder haben Sie noch ein kleines Polster? <lacht> ich ahne schon, was ihr vorhabt, Zwillinge, <lacht> aber ihr habt jetzt schon meine Zustimmung. Äh. Am nächsten Morgen betrat Frau Lemanski pünktlich das Klassenzimmer. Aber wie sah sie nur aus, üppig mit Schmuck behangen, wie ein glänzender, glitzernder Christbaum? Guten Morgen, Mädchen! Guten Morgen. Morgen. Mir fällt ein Zacken aus der Krone. Was ist denn jetzt los? Wo kommt ihr Schmuck denn plötzlich wieder her? Der war gar nicht weg! Was? Also wenn Dummheit tun würde, müsste ich heute den ganzen Tag nur schreien. Oh, bitte, ersparen Sie uns <lacht> Heute Morgen wollte ich meinen Papierkorb ausleeren. Wie soll ich das erklären, Mädchen? Schon beim Anheben merkte ich es am Gewicht. Ich kippte den Inhalt auf den Boden und dachte, mich trifft der Schlag. Der Schmuckkoffer. So ist es. Aber wie kann ein Schmuckkoffer im Papierkorb landen? Ihr müsst wissen, neben, neben meiner Tochter, Sinje, gibt es nur noch eine Sache, die mir im Leben heilig ist. Damit meinen Sie sicherlich Ihren göttlichen Schmuck? Genau so ist es, Elli. Ständig verstecke ich ihn an den unterschiedlichsten und abwegigsten Orten und in diesem Fall im <lacht> Papierkorb. Als ich am Morgen das offene Fenster sah, vermutlich hatte ich es nicht vernünftig verriegelt. Na ja, da bin ich völlig durchgedreht, habe logischerweise an einen Einbrecher gedacht. Ich war felsenfest davon überzeugt, den Schmuckkoffer unter dem Bett versteckt zu haben. Aber da war er nicht. Und da habe ich in meiner Panik sofort die Polizei verständigt. Das haut mich aus den Socken! Ich wünschte Euch und auch mir, diese Aufregung erspart zu haben und möchte mich hiermit bei Euch allen entschuldigen, vor allem bei Dir, Anja. Ich wollte Dich nicht absichtlich verletzen. Kannst Du mir meinen hässlichen Ausrutscher verzeihen? In Ordnung. Schwamm drüber. Ich danke dir. So. Ja, liebe Anja, auch ich möchte mich bei dir entschuldigen. Du hast mir ein Problem anvertraut, von dem, durch mein Zutun, nun doch die meisten etwas mitgekriegt haben. Ja, du bist meine Freundin und ich will nicht, dass du Lindenhof verlassen musst, nur weil das Schulgeld mal wieder erhöht wird. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Mein Vater hat mir etwas Geld vererbt. Damit bin ich in der Lage, dir aus der Misere zu helfen. Bist du wahnsinnig? Das kann ich nicht annehmen, auf keinen Fall! Ha, doch, du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen, Anja. Ja, denn so hoch, wie du befürchtet hast, ist die Anhebung des Schulgeldes gar nicht. Also viel Aufregung um nichts! Ja. Außerdem ist alles schon erledigt. Das Geld ist bereits überwiesen und die Formalitäten geregelt. Kinder, mir fehlen die Worte! Oh, Sinje, du bist der Hammer! Stravus ist hier! Der Applaus riss nicht ab. Sinje kämpfte mit den Tränen. Sie stand im Mittelpunkt des Geschehens und war überglücklich. Sie konnte sich den plötzlichen Sinneswandel ihrer Mutter nicht erklären. Doch Hanni und Nanni, die die Sache hätten erklären können, blinzelten sich verschwörerisch zu und schwiegen.